Перегризти один одному горло, ніж вийти в поле назустріч нам. А все таки шкода залишати таку укріплену фортецю, відказав Найда. Якщо там навіть і боягузи тепер, то може же прибути й справжні війська, а коли вони засядуть на скелі, то покажуть свою силу, і ми завжди матимемо в себе за спиною нагострений ніж. Ні, друже, слід негайно зруйнувати прокляте кубло. Та й часу на це піде небагато, тому що я маю відомості про таємний хід, який веде до замку. Треба тільки спершу якось пробратися в самий замок, щоб переконатися, чи є той хід і тепер. Є тайник? Це інша справа. Залізняк на мит задумався, але тому рішуче промовив. Ні і ні. По-перше, невідомо, чи тайник зберігся. Треба буде шукати його, і якщо не знайдемо, то шкода й заходу. Страшно згаяти дорогий час. А якщо ми навіть і знайдемо таємний хід, то все, щоб здобути замок, треба буде затратити днів за три-чотири. А нам не можна гаяти і чотирьох хвилин. Фортуна може зрадити». Гетьман нахилився до побратима і тихо сказав кілька слів, яких Дарина не розчула. Обличчя Найде відразу стало засерчене. Важко було наперекір здоровому глузду наполягати на здобутті замку. Але як же тоді виконати клятву, котру він дав нещасному старому? «Ну чого ж ти насупився?» – спитав Залізняк, помітивши зміну в найденому обличчі. «Хіба Кшемузкий – твій особистий ворог?» «А тож, відповів Найде, – «ненависний ворог, і я заприсягся спасінням своєї душі, заприсягся помститися йому». І ми розквітайся з ним, не забудемо нічого, дай тільки спершу здобути умань. Дозвольте, панове отамане, несподівано заговорила Дарина, і від незвички й хвилювання її голос помітно затремтів. Дозвольте, якщо тільки мені можна висловити свою думку, то я насмілюся запропонувати один спосіб. Говори, говори, ясна паночко, з подивом сказав Залізняк, а найда зупинив на спаленілій дівчині захоплений погляд. Дарина переборола мимовільне збентеження і промовила «Отаман Найда каже, що треба пробратися в замок і розвідати, чи ще є таємний хід. А тому я пропоную вам, панове, ось що, нехай пан Найда з кількома козаками одвезе мене в Лисянський замок, нібито для того, щоб мене, як російську підданицю, охороняли там від гайдамаків, а потім відпровадили у Київ» пан Найда може їхати зі мною, як поляк, як лицар шляхетської корови. Адже, коли визволили отця Мельки Седека, ясний пан так чудово вдавав польського магната, що жоден лях нічого не помітив. І слуги, ясного ясно, пана, є і вбрання для всіх. Чудова думка, – підхопив Найда. – За два дні ми зваримо пиво, навіть дожену вас підуманню. Мені тільки пройтися берегом ставка та кинути оком на спочивальню губернатора, і доволі, а коли все добре вдасться, то після Умані я піду з десятком молодців, і ми відчинимо лисянську браму. Ех, орле мій, оце гарно, скрикнув Залізняк, звертаючись до найде. Та з такими соколами я не то ще Україну вирву з Лабет Польщі, а й саму її осідлаю. але ти ж і Арел. Брате мій, куди не вдариш наскоку, чудеса виходять, та й годі. Отже, як пана сказала, так тому й бути. Та й для пани буде спокійніше, додав найда, не нашому ж кривавому бенкеті їй місце. А музкій російську підданицю берегтиме, як зіницю ока, у сілях і нині падам до ног перед Москвою. Ха -ха, то в добрий час, Господь благословив вас, і залізняк палка обняв свого товариша. А панні немов галантний кавалер, звиклий до салону звичаю, поцілував руку. Вирішивши, кого з собою брати, Найда запропонував Дарині піти у приготований для неї намет, щоб відпочити і зібратися в дорогу. Вони вийшли разом, за ними поспішив Петро. Йому було доручено передати козакам накази отамана. В наметі залишилися тільки залізняк і Прися. Кілька хвилин гетьман сидів мовчки, поринувши в свої думи. Дівчина потихеньку прибирала зі столу, боячись яким-небудь необережним рухом сполохати тишу, що панувала в наметі. Але ось залізняк підвів голову, помітивши Прісю, яка нечутно ходила навколо стола, здивовано промовив. «Ти тут, Прісю? А я саме думав про тебе». «Про мене?» – з боязкою радістю, зашарівшись, перепитала дівчина – «А вже ж про тебе, моя люба дитина! Бідна моя квіточка, одірвана від рідної гілки! Чого ж ти засоромилась? Ходи сюди, сядь коло мене!» Прися несміливо підійшла до залізняка і сіла поруч на ослоні.